زاد الطالبین دمو سره و ان شاء الله دا کسانی چاغي نوي سبق شورو کې طلباو د باو کې می دارنګي کورونو کې دا سه کسانی چاغي مخ کې نیوي لري یا ویلي سم یاد نه نوبیا یاد کیدا زه وی دا وته شرفنا علی سایر الامم بیرسالت من اختصو من بین الانامی بجوامیل کلمی حلاق در حمدنو الله اللہ بادشاہ چه شرف را کرے منگتا عزت را کرے منگتا پتولو متنو باندی مر اللہ دیلوی احسان پامنگ کرے پدیو مت چداو مت پنورو متنو سکرے اچھت کرے بہتر کرے رے بیرسالت من اختصو من بین پلیگلو دا جا خاص کڑی او دلرا ممبین الانام پمین دا مخلوق بی جوامع الکلمی پاغا جامع کلمو سراب جوامع الکلم پاغا جامع کلمو سراب آتے تو جوامع الکلم مونسورت امیوروب چلا حدیث کلازی ہاں غا جوابمع کلمو سره چې الفاظ هغه اسان وي او معنی داږي دي جواب کلم هغه ته وی چې الفاظ لن وي او مقصد و او معنی داږي سی دي مختصر الفاظ داخذ کیږي دا نن سبا سبقونه هغه خزه کی چاغه مختصر وي اسان وي په خوبا دا گردانونا صرف فهمي د لې لو کتابونه خلکو یادول دغه ځینو خو یادولې حموږ به پرینو د کډو څو پرې موږ کافی متن ولر روزانه پاتکیم تفصيلي هولہ روزانه کافیه او روزانه متن نه کافیه راو اوس روزانه سبق زنده نشولل نو ټول کافیه خو پرې د متن جواب الکلم کل کې نه یادول کین نو سبا دې قابلیت او منگا موتا مختصر و ایوزه که چه پتر اچاغه اکدوگ دونیش یادولی بی جوامی سبا پختو و اردو شروحات را للعرصه تلو ختم کلا ها پخواه کتابونا دا عربیو شروحات دا عربیو دا فارسیو تاریم اگه گوری غلام اگه گوری بس اصان کارده زنانم اگه مختونی چی بس زنان اگه کار کارده من بین الانامی بی جوامی الکلمی و جواهر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دیوال دیوساب و بارک و صلی الله مان تقلسانو بمدحیه و نسخ القلم سو pore چې خبره کوي جواب په صفات د غبانه سو pore چې د کل کوي قلمونه نسخه پماند لګل سره انا كنا نستنخو بشک منګلیکو چکا میری اوزی که بند شي پر کتاب کیا قرآن دیزدئی نکم خواه بوزا قرآن تا نوازیبتا سانیگونی قرآن دیزدئی بس الحمدلللہ اللذی شرفنا علا سائر الامم لائک ده حمدنو دی اللہ بادشا چه عزت را کرنگتا پر تولومتونو بانده برسالت من اختصهو برسالت دا غچا پرگلو دا جا چه خاص کرنه و غلرا مبین الانعام پا مین دا مخلوق کی بجوامع الکلمی پاغا جامعو کلمو سرا و جواهر الحکمی او پر جواهر دا حکمتون سرا ہاں الله اللہ رحمتنا داللہ دیوی علیہ پاغو وعلالی پا مدال دارا اپمال گرو دارا و بارکا خیر و برکا دیواجی وسلمہ سلامتی دیوی پاغو مان تقل لسارو سو بولې چې جيب کې خبرې کوي چې به شي پتاه او ناسخ القلم اوس بولې چې لیکل کوي قلمنا قدوري رواه